så är det tisdagen den 17 augusti 2021 och vi samlade Patrik, Simon och jag Martin. Och idag så tänkte vi göra någon form av uppsamlingsavsnitt som vi gjort lite på din begäran då Patrik. Så jag tänkte jag skulle lämna över bollen till dig direkt alltså. Varsågod. Ja, tack så mycket Martin. Jo, jag tänkte väl det att uh, vi... Uh... Vi har ju haft väldigt många gäster och, och pratat om väldigt mycket intressanta saker. Och, och jag vet inte vi har, hållit, vi har hållit på med den här podden i, i fyra år. Och jag tänker att det blir ju så när vi har gäster så, så pratar vi ju om det som, som är deras eh, hjärtefrågor naturligtvis. Men då tänkte jag att vi kanske skulle ha eh, lite utrymme. För oss också och fundera lite, tänka, ja, blicka tillbaka lite på den här tiden som har varit och vad vi har pratat om och olika. Det har ju varit en del kontroverser kring de poddar vi har gjort och olika ämnen och sådär. Men ja, och det här är ju det första programmet vi gör också efter vårt sommaruppehåll. Och. Jag har haft en jätteskön semester och var lite orolig när semestern när, när inför semestern för vi hade inte planerat så mycket va man har ju jag har familj och sådär och de behöver aktivera så mina killar men det blev väldigt lyckat. Vi, vi har varit på efterbösten och vi har varit ute och, och kört båt på Bohuslän och massa trevliga saker. Så och hur, hur, har hur har era semester varit eller hur har den sommar varit? du en fråga? Vi börjar med dig Martin. Mm, jo då, det har varit trevligt. Vi inledde ju med en vistas i samma stuga där. Eh, här strax utanför Göteborg så har vi en, en stuga igen han ligger på en ö ute i en sjö så man är ganska eh, ensam och så kan man paddla kanot och bada bastu och ha det gött. Så att eh, där spenderade vi några dagar i början och sen så gav vi av mig ut på en segling i två veckor. Eh, och vi avgick från Björholmen och så seglade vi upp till Strömsta och så tillbaka till Björholmen igen. Och sen så eh, efter det så åkte jag upp till min eh, flickvänseland i, i Strömsta och spenderade sista Tiden där. Så att det, det har väl känts väl ganska rätt att, att spendera sin semester i Sverige nu för att det, det är väl förenat med ganska mycket krångel kan jag tänka mig om man ska behöva åka utomlands, Man behöver sätta sig in i vilka regler som gäller, vilka, om man ska ha en sån här PCR-test som kostar jättemycket pengar och vi vet ger falska positiva svar och så kanske man inte får åka iväg på grund av att det visar fel resultat och så vidare. Så att allt det där är huvudbryt så det <laughs> vill jag hålla mig undan. Så. Ja, men om man vaccinerar så, här, så är det väl inga problem uh, Jo <laughs> <laughs> uh, Nej men Nej. jag hade ju tänkt att komma och se på er killar, ja. år, Som vanligt Men uh, Ja jag bara tänkte det är väldigt, vi, det, vi kan vänta För att det, det är så, Här från Italien så är det ju så mycket Italien har blivit drabbat så fort Med alla de här restriktionerna Mm. Så att det känns lite knepigt att tänka resa då. Men det är klart jag skulle göra. Jag har faktiskt vänner som har rest och de har inte blivit kontrollerade så det verkar någon, lite oklart om, om det är kontroll eller inte när man reser. Men jag tyvärr så, så har de också inte några direktflygning lägre till Göteborg så man fick ta två stoppar eller en stopp och vänta många timmar. Men Kanske, det, kanske jag kan komma i september, jag vet inte. Eller mm. ni kan komma och hälsa på mig mm. Italien. Mm. Mm. För då är, blir det jättefint. Nu är det allt för varmt för de svenskar. <laughs> det, är, det, är mycket, det har varit två veckor och riktigt stark sol. Och, men det är skönt i alla fall om man klarar att tre gånger om dagen. Mm. Som jag gör. Ja. Och så har jag varit vid havet också. Men havet är jättefint här när Rom så har de så har blivit renare faktiskt de senaste åren. De har bättre maskiner för att rensa vatten och så. Så det var fint men det är lite trist när du möter på, på en strand eh, hela familjer som sitter med ansiktsmasker, ansiktsmasker. De sitter där mm. alltså med ansiktsmasker. Familjer sitter under en en sån här eh, parasol mamma, pappa, barn med ansiktsmasker. Det, det kan man alltså se här i Italien. Det finns. Men hur är det med, med liksom bestämmelserna nu? Blir man, blir man trakasserad då av polisen om man inte har ansiktsmask på stranden? Eller hur, hur är läget i Italien nu? Nej, men om man går in i en supermarknad så, så har de nu uh, så här vakter som går runt och, och ser, ser till att du har alltså masken över näsan. Det hände ikväll faktiskt Jag var och, och så har jag, jag har alltid masken under nesan Men då kommer den här gubben Och säger Res masken över Så Då gör jag det för fem sekunder och går bort från honom Och så, så drar jag ner den igen Så det är, det är så, det är så ja, Patetiska situationer Man måste uppleva Just mm. nu Och eh, Fortfarande alltså Efter 17 månader så Går de alla med masker i, i restauranger eller i, i stängda utrymmen så har alla masker på sig. Mm. Det har inte gått bort. Det, det har ni inte haft i Sverige och det måste ni vara glada för. För att man blir man blir deppad. Och ser mm. människor runt sådär. Mm. Mm. Men okej, okay. han klarar väl överleva det. Nej, jag har ju märkt det i de, de få situationer jag har liksom... Interagerat med människor med mask liksom. Men, och det har ju varit några restauranger som har på med det där och man liksom ska. Mm. Ja, alltså man, det är ju svårt att det är ju svårt att, att höra vad människor säger. Alltså, man, det, det är ju mycket det här när man och förståelsen liksom går ju ner. Och jag tänker på, alltså, det är ju hemskt för alla barn också som eh, utsätts för det här då. Och det har ju också varit beskonade från i Sverige då. Mm. Att, att, men så, så har det ju varit i väldigt många länder då. Mm. Ja. Mm. Nej, men här är det liksom väldigt, väldigt uh, widespread att människor säger att masken måste vi ha för att det är det enda vi, vi kan bruka för att uh, sänka spridningen. De tror starkt på detta de uh, flesta människorna och det. Jag tror inte samma sak i Sverige i alla fall. Men i Sverige har i alla fall lite kunskap av jag menar, att jag menar, de här, om, om det skulle då finnas virus som är 0,001 mikron, alltså är, mm. är masken 0,1 mikron i, i, i, i storleken. Mellan, <laughs> det, det, det, det skulle ju inte, inte fungera alls om Nej. det så fanns. Om det så fanns sådana här små partiklar i luften. Så skulle inte mask hjälpa alls. Ja, men det är den första saken man måste tänka på. Men det, det går inte in i eller bara. Nej, det gör inte det inte, Och det, det, det är märkligt där. hur man skapar de här uh, truismerna. Då. Det är som Genom att sätta en, media. som någon skrev. Det är som att sätta en grind. Du sätter en grind framför din, din dörr för att stoppa mygg. Va? Ja. Men, men så är det en stor grind. <laughs> ja. Det är samma sak. Att, att ha en mask. Om man, tror på, om man tror på att virus är det som orsakar de här hemska corona sjukdomarna mm. Men det är ju en annan sak mm. som vi har förstått. Eftersom jag, läst, jag har läst. Jag, jag, jag menar att jag är en newbie. Jag är en nybörjare i detta med, med virus. Men jag har sett att ett, ett år minst. Jag menar jag har väl läst mycket mer än vem som helst som har gjort äh, läkarskola <laughs> i språk. Så jag har lärt mig mycket på viruser och hela historien om viruser. Så det, nu har jag förstått lite vad du pratade om, Patrik. Förut var jag det är du som har alltid haft en stor äh, intresse i, i, i falksmedicin och dåliga läkemedel och dåliga dieter men nu har det ju blivit den, den absolut viktigaste saken i vårt liv så jag fick jag, jag bara sett mig ner och ja jag har, jag har jobbat lite på min solsystem på grund av att jag ville veta mer om, om pandemihistorien. Det är, det är fantastiskt att det om det. Mm. Det, har, det har inte funnits en enda pandemi som inte var, ja vad ska man säga. Uh, uh, ja, som inte hade någon, någon andra bakgrund än det som vi har lärt. Jag menar, spanska flu, the spanish flu det var ju inte då en uh, virus alls. Det var ju det, var, det var ju stora vaccinprogrammar de gjorde på den tiden under första världskriget. De vaccinerade mm. mot allting. De hade massa experimentella vacciner mot tyfus och syfilis och det och det och, och, och, och, och de höll på. De hade massor massa sopper de höll på att plocka med. Och de andra soldater som gick till fronten, de blev vaccinerade. vaccinerade. Det var det som orsakade hela Spanish flu-disaster. Det var ja, ja, precis. Nej, man, det är ju det här att, att uh, boten i är soten eller the, the eller det cure is the disease. Mm. man gjorde ju så med spanska sjukan va? att man uh, precis som du säger att man vaccinerade soldaterna uh, innan de åkte till fronten mm. då. Och sen så levde de där under under vidriga förhållanden. Mm. Så att många blev väl sjuka av det och, och många blev ju sjuka av vaccinerna. Och sen så när de kom tillbaka då, sjuka, så sa man ju då till, till eh, hustrorna och, och släktingarna som väntade på dem hemma att nu, nu kommer de här soldaterna tillbaka med en hemsk smittsam sjukdom så nu måste ni vaccinera er. Eh, precis. Och så fick man dem vaccinerat också. Ja, det, det, nej, det var den second wave. Det var två det var big waves va? Och den mm. andra var större än den första. Second wave var den att vaccinerade alla människorna i jag menar, Amerika. Alla familjer i Amerika till exempel. När så när soldater kom hem. Då blev mm. det en ännu större wave. Det var uppenbart vaccinerna som gjorde detta. Sen var det en tills extra sak som gjorde det. De brukade jättestora mängder av aspirin. Så det gjorde ja, att, att right. blodet bara löste sig upp och, och, och du kvävdes i lungorna av blodet som kom in i lungorna. Mm. Aspirin var brukat tio eller hundra gånger mer än man, vad man, man brukar idag. Så det, det, det kan man inte läsa överallt men det finns men böcker och skrifter som berättar att det var aspirin också som tog koll på miljoner. Mm. Det ska ha varit 50 miljoner eller 40 miljoner eller 20 miljoner. Ingen vet precis i, i, i vilket siffra det var. Det var säkert många, många, många miljoner som dog med den här Spanish flu som absolut inte kom från Spanien. Va? Det var den första lögnen mm. att det kom från Spanien. Det, var, det startade i Amerika och sen spriddes över var de än. De sände ju då vacciner runt omkring Europa också. Mm. Så, aspirin. Så det är liksom det är man-made man saker som gör de här epidemierna. Det är alltid det är människan som gör fel. Va? De kanske ju, ju, gjorde det i tro på den tiden. Va? Men de försökte göra vacciner mot alla de här olika sjukdomarna. Och, och vad var det? Mer, Patrik, du kommer kanske bättre ihåg de olika, det var minst 5-6 sjukdomar som de experimenterade med vacciner. Och, mm. och det är det... Det, det har blivit dokumenterat helt enkelt, men, men man hittar ju väldigt, väldigt svårt att hitta såna här äh, böcker som pratar om detta. Ja, fast det, det är ju <tår> inte så svårt längre i alla fall, för jag jag tänker på det vi har ju och den har vi väl lagt ut för den här... Ja, för människor i allmänhet liksom har hittat dem och liksom fälla på dem, de skrifterna. Så om man... Förlåt, jag har Jag mer... Det är svårt att få många. Det, det, den inte, det har inte stor spridning, den, här, den här läraren som vi har. Nej, nej men precis. Nej men Det har det ju inte. Och, det, alltså, och, och vi har ju inte fått lära oss en, en ja, korrekt medicinsk historia, naturligtvis. Mm. För man har, ju, man har ju sjösatt de här eh, väldigt galna idéerna om eh, infektion och infektionssjukdomar och virus. Under hela 1900-talet då. Mm. För att. Eh, det finns ju alltså ingenting. I, i de här sakerna som stämmer. Eh, hela, hela paradigmet kring medicin. Eh, alltså det största paradigmet i medicinen faller ju nu då. Det här med infektionssjukdomar. För att det. Det, det saknar stöd. Man har, och, man har, och det har man ju också kunnat läsa om. Mm. Att man gjorde ju en del eh, studier då på eh, början av 1900-talet där i Spanska sjukan. Då. De finns ju väl dokumenterade då när man, ja. försökte, få, eh, man försökte smitta personer med influensa och sådana här saker. Och eh, det gick inte. Lyckades inte de, Nej. De, har, de har alltså De har gjort experiment för att se om... En, så som vi tror smittan eh, propageras eh, om det var så och har, har alltså varje gång har det ingen blivit smittad på det viset alltså att, ja, liksom att hosta in i reset av människor och sånt. det gjorde de på olika och det var väldigt, väldigt seriösa eh, läkare och virologer då som, som, som gjorde de här testerna mm. Så det, de, har, de har aldrig kunnat bevisa att smittan smittar smitta liksom att virus smittar. Nej, uh, nej, tvärtom, tvärtom har ju inte bevisats alls. Jag menar jag menar tvärtom, men att, att virus smittar har aldrig det finns ingen studie som har bevisat att, att det händer så som vi tror. <laughs> Nej precis, det finns ingen, ingen studie som har, har visat att eh, det här som man då säger är orsaken till eh, corona och covid eh, och det som man säger är orsaken till en, en mängd andra sjukdomar, HIV, svininfluensa och så vidare. Man har, man har alltså aldrig visat vetenskapligt att ett smittsamt virus existerar. Mm. Och det är det som brukar säga att då får man ju liksom, ja det handlar ju om vad man kallar saker och ord och sådär för att det man får höra ibland och ja men titta här det finns ju bilder av virus. Ja det finns bilder av någonting men man har aldrig kunnat visa att detta någonting har de egenskaper som man anser att ett virus har. Det vill säga att det ska smitta och skapa sjukdom. Mm. Och, och den rimligaste förklaringen på vad de här sakerna är då som man har bilder på i elektronmikroskop. Eller man har ju oftast eh, artistiska eh, intryck <laughs> som de här bollarna med små miner på liksom coronaviruset då. Ja, ja. Eh, men eh, eh, alltså det, den rimligaste förklaringen till vad det är det är att det är sällsgrepp helt enkelt va? Ja. Och, och hur det här liksom fungerar med, med de så kallade då som egentligen är cellskräp och bakterierna då, mm. som man ju också haft som en eh, man har ju hela tiden haft den här idén då att, att bakterier infekterar kroppen och skadar den. Ja. Men eh, den det är de, de, de, den mycket rimligare teorin och den teorin har man ju kunnat belägga väldigt väl då, det gjorde man ju då det gjorde ju Bouchamp till exempel då den här boken, Bouchamp och Pasteur tycker jag ju verkligen alla borde läsa Absolut. för ja, för att skaffa sig kunskap om de här sakerna och det är ju ett väldigt viktigt ämne va, hälsa är ju någonting som som väldigt bokstavligt handlar om liv eller död va mm. Så att det, det får man sätta sig in i. Men hur som helst. Alltså, och det är ju den här terrängteorin då. Och det är ju det att bakterierna. Det är ju själva verket kroppens städpatrull. Städare va? Städare. Och det de städar upp. Det är skräp. Så som virus va? Som mm. är ju då cellskräp. Mm. Och bakterierna. De är ju inte en orsak. De är inte en sjukdom utan de är en konsekvens av sjukdom. Mm. När kroppen hamnar i ett sånt läge att den blir, det, det, det blir en uppbyggnad av gift, cellerna mår inte bra, de får för lite syra och så vidare, så, så börjar cellerna dö. Då blir det cellskräp och då. Eh, alltså Och de här bakterierna: de finns hela tiden i kroppen. Men när det är en, en, en skada då mm. då växer bakterierna till sig och städar bort och de, de, de äter ju skräpet då va mm. och städar bort detta och sen är det ju viktigt då att, att hålla rent i ett sår till exempel va för att när, när bakterierna gör sitt jobb så producerar de eh, giftiga ämnen va så, att, så att det är väldigt det är viktigt och, och och som sagt och med hygien och sådär det är jätteviktigt. Det är, med, det, är ju, det är ju därför ett djur ett djur Slickar sina sår mm. fullständigt ändamålsenligt mm. Då då då tar den bort skräpet. Så, ja. Men du Patrick det var en, en sak som jag vaknade i morgon och tänkte på här dagen. morgon. Eh, Vi har diskuterat ofta om det men. Man ska ju också komma ihåg att i medeltiden i alla fall så var det då sådana här black plagues och sådana där epidemier va? Men var inte det mest? Det var lus och lopper och fästingar eller mygg va? Som, som gjorde epidemier va? Antingen malaria eller lus och, och gjorde väl olika hemska sjukdomar. Så det... Det är alltså djur som går på kroppen och, och går in i, och suger i blod, eller, eller i alla fall kontakt. Va? Så, ja. är, det inte så, är det inte så att virusen har blivit byggt, idén av virusen har blivit byggt på den gamla äh, säkerheten? Att det var ju ja, små djur som går på oss och, och, och kan ge oss äh, sjukdomar. Så, äh, ja, ja, precis. Och jag, jag läste läst en del såna här gamla äh, treatises om. On pestilens eller vad det är sådär från, från 1700-talet och sådär. Då, va? Och, då, och det är precis det du säger att, att eh, en eh, hypotes eller teori som man la fram då. Där var, det, det var just det här att, att, att människor levde ju ofta under fullständigt vidiga förhållanden va? De, de, de bodde i oisolerade fuktiga hus. De hade mm. dåligt med mat. Det fanns ingen... Ingen sanitet. Alltså man. Man. Tömde ut träcken på gatorna va. Ja. Det var fullt med ohyra. Man bodde. Extremt trångt. I storstäder. Mest ja ja i storstäder va. Ja, så. så. Nej men visst, i, i, ja. idén. Ja, men idén var det bara den här tanken. filosofiska tanken är ju här uh, Det är att. Uh, Jo, alltså, inte filosofiskt Mest för att jag sa ju nyligen, någon stund sen att jag tror nu att det är mest vacciner som sprider äh, disease. Äh, man kan inte säga smittad. Det är vaccinen vacciner själva som gör disease. Men vad, vad hände då i medeltiden? Jo, därför kommer min tanke upp. Menar, man kan ju förklara det. Jag menar, det, det, det, var, det, det finns jag har haft malaria. Jag har varit i Afrika och fått malaria. Jag, mm. jag, jag, har, jag har upplevt malaria. Så det, jag, jag, jag tror starkt på att ja, små djur kan göra det, men inte enormt små virusar. <laughs> Så de är miljarder gånger mindre. och kan inte ta kål på en människa. Du, du, kan bli, du kan bli kanske du kan få en liten kan bli rött du kan få exem kanske för Små, små, små bakterier. Men att en virus då ska vara den som tar koll på dig. Det finns, inte, det finns ingen logik bara. Att det minsta elementet som de menar har. har, har de menar har isolerat, men vi vet ju bättre. De har tekniskt inte isolerat något virus alls. Är det så, Patrick? Ja, så är det. Man, man har ju, nej man har aldrig isolerat ett virus och, och, och på så sätt visat att det överhuvudtaget existerar då. Mm. utan det man har gjort det är att man, och det är ju det här som eh, Stefan Lanka har visat då mm. eh, att man, man, har, man har utfört ett experiment där man har haft vävnad som man eh, eh, alltså organisk vävnad då, eller, eh, och så har man Eh, blandat i lite antibiotika och annat i den här mm. närings eller i den här. Eh, och sen så har man konstaterat att det uppstår det på det vill säga celldöd. Mm. Och då har man sagt att det här beror på att vi tillsatte virus i, i den här odlingen då. Mm. Men. Då, det man måste göra då naturligtvis det är att kontrollera vad experimentet ger för utfall när man inte tillsätter det som man anser är virus. Då. Men det gjorde man, det har man inte gjort då i de här experimenten. Och det gjorde Stefan Lanka då och han att då ger ju experimentet samma utfall. Då. Och då eh, visar ju inte experimentet, eh, alltså effekten av experimentet kan ju rimligen inte bero virus då men det är ju bara en del och sen måste man ju faktiskt då som John Blade mycket riktigt påpekar då att, och, och även Stefan Lanker då att man man är ju inte klar med det varför att sen så måste man ju isolera eh, det här viruset ordentligt då det vill säga ta bort det från allt annat och mm. eh, utföra en, en smitta då enligt de här kocken eh, postulaten. Sen måste man isolera virusen, så måste man eh, föra över dem till en annan individ då Och visa att samma sjukdom uppstår. Som man anser att virusen är orsak till då, va? Nej, så det här är det här är mm. rena rena kvacksalveriet. Mm. Nej, men bara för att gå tillbaka om, om ifall till, jag mig till gamla tider. Eh, polio, va? Polio, mm. som är kanske den mest kända epidemiska plague vi har haft. Polio känner Och många vaccinälskare säger att polio var ju stoppat av vacciner. Det vet vi. Nej, om du läser riktiga böcker så blir det förklarat mycket, mycket klart. Åt. Mycket, mycket, heter det? Ja, mycket klart att det var inte... Det var inte någon no, no virus på. Jo. Det var faktiskt i 40-talet eller 50-talet så, så hade de börjat. De hade ju då sprutat DDT i Amerika över, över överallt. För att det skulle ta knäcken på just ja mot malaria också faktiskt i Amerika. Jag har läst. Mot eh, lopper och mot saker. och, och i, i, Alltså in the, in the fields. De sprutade DDT in the fields först och sen åt ju människor det som gjorde bröd med DDT och då i de staterna som mest DDT hade blivit spilt där börjar polioepidemi har de bevisat och sen något ännu konstigare de fortsatte att tro att DDT tog koll på alla lys och, och sådana saker och det var väl, jag vet inte om det var i 50-talet eller var det tidigare, det har liksom varit olika episoder med polio under tiderna, men jag har sett en film nyligen, en sån här svart och vit gammal film det, som är från Neapel, här i Italien och då var det en massa människor det var väl jag tror, efter kriget då, det var en massa män, väldigt fattiga människor i Neapel och de hade hemska sjukdomar och då kom då amerikanska läkare med DDT och sprutade in DDT i, i, i kläderna helt enkelt. Det stora, stora där sprays. Sprutade in mm. i barn och kvinnor och, fuh, fuh, fuh, fuh, och i håren, i håret av människor. De var helt va? DDT, rakt in i trynet. Det gjorde de på den tiden. Mm. Ja, jag vågar inte ett, säga jag kommer inte precis ihåg jag har läst det just nu några dagar sedan jag kommer inte ihåg när exakt det hände men det har de gjort Alltså, de har gjort fel ibland de här fantastiska vetenskapsmännen vi har Va? mm. jag, jag ja, tror, det var Nej, väl inte då... för med flit de gjorde det men de har gjort stora fel och polio var grund av detta polio det stora polio är absolut bevisade har varit Mest på grund av DDT, men kanske 100 procent på grund av DDT. Det finns andra eh, teorier också, men ja, det denna är... har jag tänkt eh, komma till att det är precis DDT tror jag också var en stor orsak. Men sen hade man hade ju massa andra spännande eh, bekämpningsmedel och kemikalier på den tiden. Men alltså ja. hade man mycket arsenik och sådär i, i ogräsmedel. Och man sprutade det på, på bärbuskar och så vidare. Och sen så gick barnen åt detta då. Och så blir de, de sjuka av det då. Och Men en annan sak också. Det var ju det här att, att eh, eh, vaccinet mot polio mm. utvecklade man ju då. Och sen så... Så de provade genom att spruta in eh, eh, mankis... Aper, de sprutade in i hjärnan av några aper. Polio, och de dog. Och då, då menar de, ja, titta, vi har sprutat in polio. <laughs> jag menar, du kan läsa några hemskheter på, på väldigt seriösa böcker. Förlåt, mm. jag bröt. Men ja, det var det var sådana saker som men. Men var det en till sak? De, eh, okej, okay, det var inte bara det det, det, men de har ju kallat olika symptomer av sådana här förlamningar i olika namn också. För att polio liksom har de bara gruppat in i en för att kunna säga att ja, det var våra vacciner som stoppade polio överhuvudtaget. Va? Jo men det var precis det jag tänkte komma till. Att mm. det man gjorde också då när man, när man införde de här poliovaccinerna då va. Ja. Det var ju att man ja, utbildade läkarna eller mm. <laughs> så åt dem att att inte diagnostisera polio längre. Mm. Och, och man ändrar ju också. Diagnoskriterierna då. För, alltså polio det är det. En, en förlamning då. Va? Så sa man då innan. Så, så kunde man ha, ha. varit förlamad. Ja bara. Så, så fick man diagnosen polio. Va? Men, men sen efter vaccinerna då. Så, så, så var ju kriterierna sådan att. att Även om man hade en förlamning då så, så fick nästan inga den diagnosen då. Och särskilt inte om de var vaccinerade då. Va? Det är, mm. Och det frågar väl läkaren då. Och då så, ja då, då, då kan det ju inte vara polio eftersom du är vaccinerad mot det då. Va? Just det. Så att, ja, och det, Men då kan man ju visa då i statistiken när man gör så att titta här. Mm. Nu har vi vaccinerat här och så är det ingen som har polio längre men då blir det väl förmodligen så det gamla vanliga om man tittar på total dödlighet och övriga sjukdomar så, har, så gick väl de förmodligen upp då va? Mm. Eh, efter eh, de här vaccinationerna mm. och det är ju tyvärr det mönstret som jag mycket tydligt ser framträda idag också då att, att eh, de här... Eh, coronavaccinerna de skapar ju sjukdomar. Mm. och eh, så att eh, jag bävar lite inför hösten och det, det, det kommande året vad som kommer att inträffa men eh, och det kommer man ju då skylla på eh, nya varianter av eh, av det här så kallade SARS-Co2-viruset som man aldrig har visat existera Mm. varianterna. Ja, snart, kommer, snart kommer Greta-varianten och då, mm. då blir det väldigt varmt i ditt huvud. Ja, och sen kommer man väl hetsa upp mot oss som inte vill vaccinera sig att det är vi som är orsaken till att den här nya varianten har kunnat skapas för att hade alla vaccinerat sig så hade man dödat de ut det är Ja, det, mm. dit man vill komma då. De har ja. just sagt det idag faktiskt i Israel. Det är på grund av de ovaccinerade som vi har massa sjuka människor i sjukhusen nu. Mm. Så att, men, men det är ju det är som man kan läsa i andra platser är att det är jättemånga ungdomar som får myokardit och det är du gör inte av det men du, det, det, ditt hjärta fungerar inte bra för resten av livet det är, en, det är permanent damage myokardit det är inte något att med och de har enormt många ungdomar här i Italien också. De har ungdomar som inte dör men de får myokardit. Eh, jag är inte en expert så att klara vad det betyder. Men jag kan ju läsa upp om det. Myokardit, vad det betyder. Och eh, så det, ska, det skadar i alla fall det, det, det vaccinet. Det är säkert. Jag har en väninna som jag känner 20 år. Jag har henne. Jag, jag kan lita på vad hon säger. Hon jobbar inom skolbranschen. Och hon vet om tre människor som har blivit djupt skadade, paralyserade, alltså förlamade. Eller en har fått hemorrhage in the throat på något konstigt sätt. Alltså det börjar, ja, i halsen liksom. Och en, en tredje människa som hon känner och en fjärde som hennes vänner kände som har, har dött faktiskt. Så menar, i min lilla, lilla, lilla omkrets och vänner så känner jag... Inte bara Gloria, men jag känner andra människor som har haft, som vet om direkt. Människor som har fått stora, stora skador. Mm. Det händer ja, det är... det, det, det händer ja. på riktigt, alltså. det, tyvärr. tyvärr. Mm. Nej, det gör ju det, va? Och, och, och det här som eh, pågår nu, det, det är alltså. Ja, det är, det är ofattbart på sätt och vis. Va? det det är, det är som någon slags. Eh, Dålig skräckfilm. Man är med va? Och, och just det här också att. För jag menar man kan väl säga en grej då. Om, om vuxna myndiga personer springer och vaccinerar sig då. Och inte sett sig in i eh, läget då. Men, men det, det det som är så eh, otäckt med det också då. Va? Att det är ju det att många blir ju i princip utpressade till detta då. För att annars blir de av med sitt jobb då. Mm. Och de jobbar jobbat inom sjukvården och såna här då. Mm. Men sen har vi då den här andra delen som kommer nu. då. Och, och det här att man har, har vaccinerat massa äldre då. Och de får ju heller inget riktigt val. Va? De, de, de, ja, man, man utpressar mer eller mindre människor till att vaccineras för dem. Men det, det som är ännu otäckare då. Det är ju det här med barnen nu då. Ja. Mm. Och jag vet inte hur det är i Italien men i Sverige ser är det så här nu då att eh, nu så ska man vaccinera eh, ner till 16-åringar. Och 16-åringarna ska alltså få göra detta utan eh, målsmans samtycke ja. kan kommunerna själva besluta om de vill göra så då. Så att man får inte köpa sprit, man får inte köra bil men man får själv bestämma om man vill eh injicera en cocktail av icke godkända kemikalier i sin kropp då. Och sen och och och det som är ännu otäckare då det är det att nu så får alltså i Finland så är det så att där där får alltså barnen ner till 12 år. vaccineras. Sen, eller på att säga i Italien är det tolv, de har börjat spruta 12-åringarna nu. Och, och, och är detta också utan föräldrarnas eh, samtycke då. Ja. För så är det i, i Finland då. Mm. Ah. Nej, och det, och, och, det, det, det är det så otäckt det här. Va? Och nu så såg jag här om dagen då så så var det alltså eh, ordföranden för lärarförbundet och ordförande för barnläkarförbundet. Och de sitter alltså och säger i tv, alltså ordföranden för Barnläkarförbundet sitter och säger i mm. mm. tv. Hon mm. ser inga problem med att vaccinera 12, ner till 12 tolvåringar mm -hmm. med de här. den, den här ljusen eh, som har skapat så mycket biverkningar. Och det ska man alltså vaccinera barnen med. Och det finns ju liksom ja. inga skäl heller. För att oavsett vad man tror om virus och det här covid. Oavsett vad man tror. Jag menar vi har satt oss in i detta. Vi har kunnat konstatera att nej. Man har aldrig vetenskapligt visat att virus existerar överhuvudtaget. Men om man vill leva i den tron. Och tittar på de här faktiska siffrorna då, eller de här faktiska så är det ju så att i in princip inga barn dör Ingen, ingen, ingen barn, ingen barn. Det finns, Jag har tittat på statistikerna också Patrik, ja. och jag, kan, jag kan lova er jag har aldrig sett jag har alltid sett liksom noll, det har varit noll alla, det har inte bara dött några barn i, i ett och ett halvt år med så COVID. varför Officiellt dessa ja. som har hela livet framför sig Mm. Varför ska de utsättas för detta? Alltså mm. det här är Jag blir jag, jag, vet inte, jag, jag, jag saknar ord Jag blir bara illamående ja, när, när jag liksom ser visst, detta visst, det är Samma här Kära Patrick. Vad ska man göra? Men du, du snackar om utpressning Inte precis utpressning sa du Här är det total utpressning Det här med green pass Som de har infört Green Pass måste man nu ha om man ska gå in i restaurang. Om man ska gå... gå inte handla ännu. Inte handla. Jag går har handla, som tur var. Fortfarande. Men Green Pass ska då bevisa att du har antingen haft vacciner eller gjort en test i de sista 48 timmarna. Och testen kostar ju många pengar varje gång du gör den. Så då antingen så måste du testa dig så många gånger som helst under året. Eller så tar du vaccinen. Det är ju ren kriminell utpressning. Den här Green Pass. Men en, en god, god nyhet kan jag berätta som kanske ingen vet för att det är väldigt svårt att hitta. Till och med, med internet alltså. I Spanien så var det inte Green Pass mer än fyra eller fem dagar eller en vecka. För att en efter en så stoppade domarna i alla regions of Spain stoppade Green Pass. Så alltså, den är helt Anti-constitutional. Så nu är Spanien green pass free. De, alltså, mm. de, de, de begär inte då någon pass för att de ska gå och äta i på restaurang. Och det är ju en, en, en, en bra nyhet i alla fall. Va? Jag hoppas det varar. För att själva presidenten av Spanien en månad sen sa nej, nej, Ni får gärna införa green pass vad ni vill. så god. Men alla sa nej. Okay? Mm. Men Green Pass är, är, är Jag vet inte om ni förstår Men det är fruktansvärt Stress med detta här i Italien nu Jag har vänner Och min bästa vän här Emilio till exempel Du vet ju om Emilio Patrik mm. han, han jobbar ju med Han är, han är musikdirigent Men han, han går också i skolor och, och, och undervisar musik Och de menar nu att han måste Ta vaccinen för att kunna jobba bara. Men, men sen så är det så att de försöker göra det med alla sjukvårdsmänniskorna. De har sagt nej i tusen, tiotusentals har sagt nej. Tack, nej, tack, jag vaccinerar mig inte. Så det är stor kris här i Italien. Jag vill bara berätta till våra svenska lyssnare att Italien har det varit stor motstånd mot vacciner, andra vacciner också. I, i minst. 10 år, minst 15 år. För att de började införa det. var en hemsk minister vi hade som alla hatar faktiskt ser ut som. Hon införde 12 obligatoriska vacciner till småbarn. Annars så fick de inte gå i skolan. Och om, de, om inte föräldrarna gjorde det så fick de avtagna barnen. De tog barnen från föräldrarna skulle den lagen då inför. men och tur var gick det gick inte precis igenom så som hon ville. Men eh, trots allt så ju alla, alla föräldrarna och vaccinerar sina barn med 12 sprutor. Okej. Okay? Men många sa nej. Så det var stora demonstrationer. Det, nu snackar jag om 2004 kanske. 2005 till och med så länge så långt borta. Så det har varit stor motstånd mot vacciner eh, generellt i taget. Och, och det, det går ju liksom vidare till frågan om det är några vacciner som, som är, hälso, som är bra, gör bra för hälsan. Jag tror inte det är det längre. Nej men det kan det för... ju inte göra det Simon eftersom, eftersom paradigmet som de vilar på är felaktigt. Alltså, eh, vi, alltså idén med vacciner det är ju det att de ska träna upp vårt immunsystem så att... Ja det är inte så att kroppen inte drabbas av de här viruserna då. Nej. det är lite gift så, så vill kroppen förstår kroppen hur den ska, mm. ska göra nästa gång liksom. det är idén mm. men en, en, en sista sak och sen har jag kanske tyst lite grann men jag vill säga en sak om Amerika, vet ni hur många spruter ett barn mellan 0 och 18 år ska ta Enligt recommendations av CDC. Vet ni hur många spruter en, ett barn? Mellan 0 och 8, 18 år. Kan jag gissa på 72? 76. 76, ja. Ah. <laughs> 76 spruter. Du vet, det finns ju de sådana boosters som de gör också. Det, inte, det finns inte 76 sjukdomar, tror jag. Men de gör om och om igen några. Så det blir upp till 76 sprutor som ett barn får i sig. I 18 års ålder så har de 36 sprutor i sig. Mm. Ja Förklarar inte det som många har börjat förstå varför Amerika är den absolut sjukaste populationen i världen? Ja. De, har, de går ju alla på mediciner och de är obesa De är frukt enormt många är fruktansvärt chocka. Men alltså, dramatiskt chocka. Hela familjer liksom som är stora tunnlar. Jag menar, det har inte i de sista 20 åren sedan de börjar vaccinera så mycket som nu. Det är, mm. det, det är tydligt. Ja. Yeah. Mm, det finns några som med mycket makt som vill oss väldigt illa. Det är väl det man kan konstatera. Och de mm. utnyttjar människors uh, vilja att vara goda och önskan att andra i världen är som är Disney, att man är bara snälla mot varandra. Uh, mm. Så, uh, men uh, ja, det, det är väl den Pucken som många behöver komma trist. över. Mm. Mm. Så trist. Så. Men då ska vi komma in på en vän till oss. Har ju gått bort här i dagarna. Och som har deltagit ja. våran podd. Och han har hållit många föredrag här i Göteborg. Och det är ju då Lasse Willensson Som blev 80 år. Och, och jag fick nöjet att, eller, nöjet att bli inbjuden till hans 80-årsfest som han höll i maj på hans sommarställe. Och det var ett jättefint sommarställe och jag känner mig väldigt hedrad att han valde mig som en av dem som han, han ville spendera sin stora dag med. Mm. Och, och, och, och sista gången jag såg honom var väl i Stockholm då, den 6 juni på den här frihetsmarschen. Så då kom mm. han in till, till stan ja, där. Och Lasse har ju gjort väldigt gediget jobb mm. om äh, vad avslöja vad judendomen står för och zionismen. Mm. Äh, och det har vi i flera föredrag. Jag vet inte om att nu något att tillägga om, om Lasse och vad han betydde för er. Ja, men det var det vill säga. Han, han, han lärde ju oss och mig och, och, och världen mycket, mycket om den här frågan som ju då är, är så eh, tabubelagd va? Man, får, man får inte prata om den här eh, palestina konflikten man får inte prata om sionismen man får inte framförallt inte prata om en viss händelse under andra världskriget då och eh, men det gjorde ju Lasse och han var alldeles eh, fantastisk i detta men han fick ju betala ett väldigt högt pris för det då för att, att Lasse var ju en, en eh, intellektuell skribent och, och författare och politiker. Men eh, efter han hade börjat prata om de här frågorna så blev han ju helt eh, utfryst då mm. tack vare detta. Så... Nej, och det jag är väldigt tacksam för eh, Lasse och vad han gjorde. Mm. Eh, ja. Och eh, jag önskar jag hade kunnat tacka han lite mer. Eh, för jag minns också det att vi... Jag pratade ju en del med Lasse och vi hade ju olika åsikter kring det här med, med virus och, och corona och de här sakerna. Så alltså, vi, <laughs> vi hade ganska... Eh, hetsiga diskussioner kring det då, men eh, eh, som sagt det här med, med eh, palestinafrågan och zionismen, det är jag väldigt tacksam för, och det var väl liksom som det är att alltså, tänk vad man har lärt sig under de här åren som har gjort den här podden liksom. det, man, vi hade ju en del saker som vi tyckte var väldigt viktiga att komma ut med och det är ju det här eh, som, som, som du har eh, granskat i många år, Simon, det här med det här totala mediebedrägeriet som pågår, va? Mm. Hur man skapar nyheter och mediehändelser med Hollywood-teknik. Ja. Och sen så gör man dem verkliga, då med olika mentala tekniker. Eh, ja, visst. visst. Ja. Nej, det startade ju då när de, när de såg att de kunde bruka bilder för att berätta saker mm. och, och, och, och när människor började få tv-boxare inne i deras hus i 50-talet, början av 40-50-talet. 40, och då, då blev det ju väldigt spännande för dem. Vi kan ju berätta precis vad vi vill mm. I, i tv. Ja, vi, vi har nu... Kontroll över alla tv som sitter i alla hus. Mm. Och, och, om de inte hade det från början så har de det totalt nu. Total kontroll. Av alla tv-kanalerna. Men, mm. men, men det är ju folk som tror att nej, jag tittar på den kanalen eller den andra. Den, den är mer vänster, den är mer höger. <laughs> och tror att det finns någon skillnad. Men så är det inte liksom. de som fått De har jobbat jätt, jättemycket för att kontrollera hela. Informationen och mainstream information i alla fall. Mm. Ja, precis. Man har ju använt då massmedia för mm. att forma människor och deras tänkande, va? Mm. Och, och, och det gäller ju all massmedia. Det gäller ju Hollywood, och det gäller alla tv-kanaler mm. och tidningar, va? Att. att och, och, och jag menar det man har gjort också egentligen. Det är väl, det är ju ungefär samma sak som man har gjort i gamla tider va. Då, då formade man människors eh, tänkande eh, med hjälp av kyrkan då. Och, och, och, och gudstjänsterna och så här var man lärde människor att, att vi har ett, ett gäng utvalda här. Va? Och det, det är arden, de frälse. Och då måste ni lyda och då måste ni betala skatt till. Och de ska ha privilegier. Och om ni inte gör så, om ni inte följer det här så kommer ni att brinna i skärsälden va. Och nu har man ju eh, skapat ett, ett liknande system då med hjälp av massmedia. Mm. Fast då har man ju andra saker då va. Att, eh, ja, då har man andra helgon och så vidare va. Och som Greta Thunberg som berättar för oss att vi... Vi måste betala mycket för vårt energianvändande, annars så, så kommer planeten att förstöras då, det är vårat fel va? Mm. Och det är ju alltid så man kontrollerar människor, man kontrollerar människor bäst med, med rädsla och skam va? Mm. Det, det, är, det är de viktigaste känslorna man ska spela på, när man, när man ska eh, ha mentalkontroll då. Mm. Mm. Ja, ja jag vet du, hade läst lite böcker under din semester också, Patrik, jag har också upplevt lite grann, och jag kan väl ta först, och jag kom över lite exemplar av den här tidningen Nationen, som gavs ut mellan 1925 och 1941 av Elof Eriksson, och ja, den var väldigt eh, nöjsam att läsa. Det var mycket om, ja, mycket om judisk makt på den tiden. Fick, det skrev, skrevs mycket om det i eh, mellankrigstiden. Och även om eh, frimuroriet som underställt till judendomen. Då. Att eh, man eh, använde det som ett styrmedel. Och den visade vilken symbolik som användes. Och, och sen är väl Elof Eriksson känt för att ha gjort den här eh, skriften. Jag anklagar. Och det var den här tidningen Nationen blev så utsatt. Eh, att... Eh, jag tror jag var Bonnier och de andra som gick ut till tidningsförsäljare och så sa att eh, om ni fortsätter sälja den här tidningen så kommer inte vi att, eh, att få sälja några av våra publikationer. Och eh, deras publikationer består ju i större delen av marknaden. Då, så att då var det ju lika med att man blev av med sitt jobb då. Så att den eh, försökte man frysa ut på den tiden och det, ja, det kanske man inte känner till idag. Eller jag tror inte det är så många som känner till att det har varit en så här väldigt hård censur mot annorlunda tankar väldigt långt tillbaka i tiden. Och det är också... Mm, Elof Eriksson hade ju en kompanjon som hette Einar Åberg. Och det är också till följd av Einar Åberg vi har den här lagen i Sverige då, som tillkom 1948. Det som heter lagen om hets mot folkgrupp. Men till början så hette den Lex Åberg då, för att man ville tysta hans mun. Då. Den här kritiken. Mm. så och Den kan väldigt varmt rekommendera att studera lite grann den tidningen. Mm. Så. Ja, ja, spännande. Mm. Nej, jag har ju läst den här på din äh, rekommendation Martin och det mm. den var ju en jättebra bok. Den här Kryger kommer tillbaka. Mm. Och vem var det som hade skrivit den? Gustaf Eriksson. Gustaf Eriksson, ja. Och han, ja, han är en av de författarna som jag tycker är bäst i Sverige. Så jag har nästan mm. alla hans publikationer och han har också suttit i fängelse för kritik mot svensk, eh, svensk narrativ på den tiden. Han levde mellan 1901 och 1960 någonting. Mm. Eh, och han skrev ut, eh, skrev väldigt mycket samhällskritiska skrifter där till början med den här boken. Kriget kom tillbaka och sen så kom det ut en kavalkad av eh, olika eh, böcker var några han fick sitta i fängelse för då. Mm -hmm. Så mm. jag hoppas att du har fått ett ett intresse för honom nu Och jag har ju hela min bokhylla med böcker här Som är redo att ja. lånas ut till dig <laughs> Ja, nej men det var, det var ju väldigt En, en intressant samtida eh, Skildring av det här va? Och, och där han, han, han skriver ju då om, om Bonny-familjen och Wallenberg och sådär va Och det är ju en, en helt annan eh, Beskrivning eller ja Än en gängse då, va och eh, också då kring eh, det här med kryger. Och, och vad det var som hände där egentligen, då? Va? Så, ja, det är ju svårt att veta. Man var ju inte där, va? Men, men eh, eh, det är ju väldigt intressanta. Eh, ja, det är en väldigt intressant bok att läsa helt enkelt. Va? Jag tycker eh, att eh, de som är intresserade av, av det och. och Ja, 1900-talshistoria. De började verkligen läsa den. Och sen så har jag läst en annan uh, jätteintressant bok. Och det var ju på din uh, invånans. Det var ju den här uh, Heavenly Intrigue. Ja. Yeah. Om Johannes Kepler och tycker bra. Mm. Jag, har, jag har inte... Jag har väl kommit halvvägs ungefär. Men, men uh, mm. den är ju en mycket intressant bok alltså ja, visst, visst, man får ju veta lite mer om, om de här människorna och speciellt uh, tycker bra då mm. vem han var ja även Kepler va? Det, det... även Kepler? Ja. det, det och... mest intressanta tror jag var i den boken de beskriver precis vad slags människa med Kepler var <laughs> det är inte en, en mycket trevlig figur nej så nej, och, det, och det är också det här liksom att Ja, man pratar ju mycket om det här med, med perspektiv är viktigt va? Mm. Och jag menar jag har ju kunnat följa med i din forskning Simon och ha hjälpt dig och, och, och på så sätt kunna sätta mig in i den och jag, jag ser mm. ju det va att om man ska prata om, om eh, vetenskap och, och, och hypoteser och rimliga teorier och, och som stöds av observationer och så vidare. Va? Så, eh, så gäller ju det inte så väl för den rådande Newtonska heliocentriska modellen. Va? Mm. Den, den går inte ihop. Mm. jag Först och främst inte geometriskt. Va? Och det, det viktigaste då. I den, den ändå får man ju börja om. Men, men den, den ringer ju inte ihop med med fysiken heller då inte med observationer va. Och då eh, undrar man ju naturligtvis hur kunde det bli så här va. Mm. Och jag tycker man förstår eh, ganska mycket liksom ja, vad som har hänt historiskt. liksom När man när man, eh, när man ser detta och börjar, och börjar läsa sådana här böcker och, och, och titta på historien va. För att... Eh, Kepler han fick ju till sina lagar om planetära rörelser då. Mm. han kallar dem för lagar. Men det är mm. ju väldigt märkligt att kalla en, en, en hypotes eller en, en matematisk modell då för lagar. De, det de var, de var, de ja. var rena och ramar uh, hit faktiskt, de tre lagarna. Ja, ja precis. Ja. det var det som han behövde. Han behövde ja. de lagarna för att det skulle stämma hans matematik, eller hans mathematics skulle stämma. Mm. Uh, han gjorde ju, han, det blev bevisat i 1988 att han, han, han fuskade också i, i sin stora bok Astronomia Nova. Mm. Det var den som översatte till slut i engelska. Astronomin har som såg att han hade fuskat till och med med sina siffror för att få det att stämma. Men det har inte, ingen har ingen har liksom ifrågasatt Kepler som är den liksom nummer ett i, i, i gåtan De som har verkligen lärt oss hur vårt system fungerar. Nej, precis. För de här figurerna, de har ju blivit helgon då i vår yeah. utsida religion eller trosystem. Då, och då mm. har vi ju då, vi har Kepler och sen så har vi Galileo, Galileo också. Då. Han är ju också en väldigt intressant figur. Yeah. Du, du, det, det fanns ju några väldigt intressanta Youtube-föreläsningar om Galileo. Vad, vad var det de hette? Som jag, uh, Yo, alltså. Galileo Affär. Ja, mycket mycket skrivit om Galileo Jag har läst väldigt mycket om Galileo Han var ju en svärd arrogant Gubbe först och främst han, han, han, Men han var den som Han var liksom den, den, den Big promotion manager Av Copernicus Vi är den att, att vi åkte runt solen Det var han som liksom etablerade I Europa Denna tron mm. och, Men han själv Gav inga, han hade inga prov själv han, han sa att han hade dem och därför blev kyrkan arg på honom men, men i alla fall han, han, han, han, de sa att de slängde dem i fängelse vilket är ett, ett lögn han var bara han, de, han var, var en jättefin eh, lägenhet av först av påvens, påvens lägenhet och sen var han jättebra treatet. men eh, han var god vän med påven faktiskt på den tiden Mm. Så det, hela historien kring Galileo är full med, med myter och eh, att han kunde inte då bevisa som många böcker har vekat ut. Han kunde, problemet var att han inte kunde bevisa att jorden rör sig runt solen. Det var det stora problemet. Ja men ja. det har ju ingen eh, kunnat göra. Nej det har ingen kunnat göra ännu <laughs> Nej. Men, men de menar att James Bradley gjorde det Lite senare då mm. Jo men det var ju det jag tänkte komma till Alltså att mm. man, man har ju liksom då I flera steg liksom Försökt att och etablera då Den här heliocentriska modellen mm. Men det har inte gått så bra va? Jag menar Först var det ju då Kepler med hans, hans Lagar om planetära rörelser då. Mm. Och sen så var det eh, Galileo Precis som du var inne och han hade ju ett han förde ju egentligen bara sådana här sofistiska resonemang kring detta. Då. Han argumenterade väldigt väl för mm. den kopernikanska modellen. Men precis som du säger, han hade ju inga konkreta bevis eller bekräftelse för detta. Då. Mm. Och sen då, så kom ju Newton. Och hans stora insats i det här, det var ju det att han, att han filade på. De Keplerianska lagarna så att de mm. stämde lite bättre då. Han peta in en konstant i dem då, den här mm. G-grejen då. Va? Och mm. då så verkade det som att de stämde lite bättre då. Fast egentligen så stämde de ju inte så bra då heller, men det, Nej. det höll man tyst om då. Va? Och sen precis som du säger, då, va, så kom ju Bradley då, och det, och det som blev den stora grejen där då, det var ju det att han lyckades sno ihop en förklaring eh, kring den parallax man då hade kunnat konstatera. Va? För det var ju ett stort problem hela tiden med den här kopernikanska modellen då, att man kunde inte mäta någon, eh, period, någon, någon parallax som uppstod under ett år. Då, va? Och det måste man ju ha då om, om jorden ska röra sig eh, runt eh, solen. Med en hög hastighet i en, en, en bana med en diameter på 300 miljoner kilometer. Då, va? Mm. Men då kunde man alltså, man mätte ju parallax då. Då lyckades eh, eh, Bradley då också med ett sådant här sofistiskt resonerande. Få det att verka som att det var en eh, bekräftelse på... Eh, Alltså det var mest, han hade ju, han hade ju följt några skäner eh, från hans eh, skorsten. Han hade satt streskåpning i skorstenen och följt med några skäner över ett år. Och de, de betedde sig som absolut inte vänt, förväntade sig. De, de rörde sig på ett väldigt konstigt sätt under nio månader. Alltså under sex månader skulle de ha varit längst bort från varandra. Istället var de längst bort från varandra under nio månader. Och det har jag, jag har ju ritat en teckning i min bok för att bevisa varför detta händer. Så att kärnan gör en liten ellips, om du ser en kärnan rakt upp i Norden, alltså över den värld, den gör en liten ellips varje år. Men Medan de som är, om du tittar i mot kvarton, så kan de bara fram och tillbaka lite grann. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, okej. Okay? Och det, det är vår rörelse som jag beskriver. Det, det kan jag inte förklara här på radio. Men det är vår alltså en, en astronom under ett år gör en trokoid. Alltså den gör en liten kringla under ett mm. år. Så den astronomen kommer då att sätta ner punkter på ett papper och se men just den här stjärnan gör en kringla och kringlan är lite längre på en sida och lite kortare. Varför det? Det förklarar jag i min bok varför det händer. Ja, precis. Och det är kanske lite svårt att, att förklara mm. här, men jag rekommenderar verkligen alla som är intresserade av det här att, att, att läsa vad Simon skriver om detta på www.tyckos.info och sen så även Mycket alla de artiklarna så... som du har skrivit efter detta då eh, på eh, sept, septcluse.com Men mm. om jag bara för, för att det är ju det här, och det finns ju verkligen en röd tråd i detta, då. För att då var det ju det här då med Bradley och, och de här Royal Society, då, och då etablerade ju dem en trovärdighet kring den helocentriska eller den kopernikanska modellen, då som egentligen inte. ja Den, den var ju inte stödd av, av observationer, då man fick mm. det att verka så. Mm. Men sen så hamnade ju modellen i blåsväder igen, då i slutet på 1800 talet för då utförde man ett experiment som man tänkte skulle bekräfta den här hastigheten då på 107 000 km i timmen som, mm. som jorden skulle ha eh, när, den, när den snurrar runt solen då, eller när den eh, kretsar. Mm. kring solen. Men då, då lyckades man ju inte bekräfta den här hastigheten med det här experimentet och det här eh, Michelson-mål experimentet. Okay. Och sen var det ju ännu värre då för att då var det ju en här som heter Dayton Miller då. Han utförde ju tusentals av sådana här experiment. Ja. Och inget av dem så, så kunde han Få fram den här hastigheten då. Va? Så då, då var ju alltså eh, den här heliocentriska modellen. Den var ju verkligen gungning då. Men den lösningen eh, som man tillverkade då för att hantera det här problemet då, det var ju att man ogiltigt förklarade fysiken. Mm. Alltså med Einstein och hans teorier som inte, som, som inte heller har. Eh, no några experimentella stöd eller stöd i observationer eller experiment va mm. men i de teorierna då så bortförklarar man ju eten då och säger att den inte existerar och att ljuset har en konstant hastighet då va? Mm. så att på så sätt så så eh, kunde man då skjuta den eh, frågan åt sidan tyckte man då alltså resultatet av de här experimenten då för att om man antar den här typen av fysik då så, så anser man sig kunna hävda att uh, det är, ja och det är också ett problem för att egentligen ska ju inte de här experimenten genom något utfall alls då. Uh, alltså man ska inte kunna mäta de, de, de mätte förlåt Patrick Deiten Miller kom ju fram till en siffra som var 9,5 km per sekund. Han såg en viss hastighet mm. Men om du delar det med min reduction factor så blir det 0,8 km, och det är precis det som man förväntas i Tigos. Ja, 0, precis. 0,8 är alltså, halva 1,6. Så att han såg någonting, bara för att en mm. parentes. Det är i alla hans experiment Kom fram till en medeltalssiffra av 9,5 km per sekund om du delar det med min reduction factor som är just det som. Som vi, för att skälen är mycket mycket när, närmare än, eftersom att han tog då referenser mer skälen när han gjorde sin experiment mm. jag, jag tror kanske inte att alla, alla lyssnare vet vad din reduction factor innebär men man kan ju, man kan ju mm. sammanfatta det så här att, att det har ju visat sig då att, att resultaten från Dayton Millers tusentals experiment då mm. att de bekräftar ja. den Uh, hastighet som du? Uh... Ja, alltså antingen är det en slump, fantastisk slump, eller så bekräftar de precis den hastigheten. Ja, jag menar att jorden rör sig. Alltså, jorden... ja, det, det spelar ju ingen tänk... roll om det är en slump eller inte, Simon. Det räcker med att säga att den bekräftar ja, det, det. den hastigheten som du tillskriver jorden. Och vi satt kväll att alltså, enligt mina beräkningar så åker vi alltså 1,6 km/h. Det är mm. så, så, så pass fort som den rör sig på. Den mm. rör sig i, i rymden. 1,6 kv-timmen. Det är en gammal man med en stock som går. Ungefär den här stöten. Va? Och eh, så att och den rör sig. Och, och, och den snurrar varje 24 timmar. Så att egentligen är Tycos liksom the middle of the road solution. Är det inte så i, i, i vetenskapen att i slut kommer man fram till kanske inte den ena extrema sidan eller inte den andra extrema sidan är rätt men kanske någonting in between och jag menar att taikos är precis den in between som behövdes Ja, ja men precis det är ju det här med tes syn, eller tes antites syntes mm, mm, mm. alltså i, i på, på tyck och bras dagar då då, då äh, vill man ju inte tillskriva jorden någon någon rörelse. Då, va? Och det rörelse. Ingen rörelse, rörelse alls. Va? Trots att, att de experiment som man började utföra detta, kring detta då, mycket riktigt ex, ja, det visade ju att, att, att jorden roterade. då. Va? Mm. Men det, det var ju en bra sak i den kopernikanska modellen. då. Mm. Men sen så var det ju en dålig sak i den kopernikanska modellen. Precis, då. Det, var det var ju en den idén med att, mm. att vi skulle kretsar runt solen då. Så den ena hade lite rätt och den andra hade lite rätt. Så det hade fel också. Ja, men det jag tycker mig ser liksom när, man, när man ser den här röda tråden. Då, det, är, det är att man har ju ansträngt sig enormt för att behålla och befästa den kopernikanska, newtonska, heliocentriska modellen. Va? Och, och på senare delen av 1900-talet då så har man ju ansträngt sig så mycket att man fullständigt blåljuger då. Mm. Då har man väl satt sig ner och funderat efter det här när, det, när man hade etablerat det här med, med eh, Einstein och hans relativitetsteorier och den här kvantfysiken och hur ska vi få tyst liksom hur ska vi få, oj, oj. Mm. hur ska vi kunna lägga locket på en gång för alla jo men vi, vi börjar hitta på att vi flyger omkring i rymden va mm. för att ja, då kan ju vänta. ingen tänka sig att, att man inte vet hur solsystemet är beskaffat om vi flyger omkring i rymden va så vi har en igång det här med Sputnik och men, men vi, vi, vi, vi, och vi hoppar över landningarna och, och ISS och nu så ska det köra omkring små bilar på mars och sådär. Ja, du vill säga något Simon? Nej, det var, du hoppar över. Einstein inte lite för fort där. Einstein var ju en, en, en, en sak måste. jag har väl sagt det förut men det är väl bra att upprepa det. Han var ju den som skulle fixa till problemet men han märkte att ingen experiment hade bevisat att, att jorden rör sig runt solen. Och, och det var hela, hela diskussionen var jag om om det finns eter, om det finns någonting i rymden eller rymden är helt tom ja. och då då sa han bara nej äten finns inte finns ingen eter. Och, och därför kan vi inte mäta våran fart det, det, det, det var vad han sa till, till slut Det i, i, i väldigt, väldigt kort sammanfattat så, så, så, så, så kommer med idén eller med <laughs> vad kan man säga hans declaration då att äter existerar inte förstår ni därför kan vi inte mäta någon fart alls och, mm. och Einstein var ju då jag menar, enligt mig är han bara den absolut största pajasen i vetenskapshistorien jag visste ju det och en, en, en, en tragisk bieffekt av detta, eller det kanske snarare är en önskad bieffekt, jag vet inte. Men det är ju det att man har ju kört hela fysiken i diket, va mm. för, för med, med Einstein och den här eh, mysticismen, då som man kallar för kvantfysik. Då. När man, när man eh, eftersom det inte ska finnas någon etro och allting ska vara partiklar och så. Får man vissa resultat kring experiment och då så kan man ju ha en, en övernaturlig tolkning på ett experiment då. Så, så, så kan man, för att då säger man ju då att, att, att partiklar, mm. de ska kunna befinna sig på två ställen eh, samtidigt och sånt här då va. Mm. Så att. Så att som en konsekvens av detta så har man ju alltså kört hela fysiken i dyket och man kan inte förklara sådana här saker som magnetism och, och så vidare. Då. Varför? Och det, det kan man göra väldigt enkelt med fysik så kan man förklara det då. Mm. Men eftersom eten inte får finnas <laughs> så, så blir det ju lite svårt då. Eller, eller det här att, att, att ljus ändrar hastighet beroende på vilket medium det befinner sig då va mm. det är ju också en sån här sak som är, är väldigt enkel att förklara om, om ljuset är en uh, vågrörelse i ett medium då va det vill säga mm. eten ja. mm. men en, en av de finaste upptäckten jag gjorde när, i, genom mina läsningar då var, var ju Jakobus kaptein just det Jakobus Kaptein som är en holländsk expert, den största experten i statistik som någonsin har funnits. I alla fall, han hade kontakt med alla, alla observatorier i världen och gjorde statistik om hur stjärnorna rörde på sig och så vidare. Och han kom fram till, hans slutsats, Jakobus Kaptein, var att det var två Streams of stars. En som åkte ett hål och det andra, andra hållet. Det är precis det som min Tycus-modell förväntar sig att det ska göra. Ja, men precis att de, de resultaten som kapitän hade där, de bekräftar ju också din negativ och den här Negativ ja. och positiv parallax. Som ni får läsa om i min bok. Det är ju lite svårt att... Om man inte sitter framför en teckning. Jag tycker det man säger ju, En image är mer än tusen ord Ja, ja. en tusen ord det, det, Jag har gjort många teckningar i min bok För att det behövs För, för, för våra sinnen och, och förstå vad, Det är helt enkelt alltså Mycket mm. enklare än vad man tror mm. Det är att vi, vi alltså åker en viss fart Snurrar varje till 24 timmar Men åker alltså nästan i en rak linje i många år För att det tar en lång stund Det är för 25 000 år för att göra En av våra cirklar så att vi åker nästan fram så att på en sida av, av vår värld så, åker, eh, så är det en viss parallax negativ och det andra är det positiv parallax. Och det har förbluffat alla astronomer i alla år. Mm. Så, så i alla fall, eh, Jakobus kapten sa också denna saken som är ännu mer modern uh, för att uppfatta moderna idén att det finns black holes och black matter. Vad är det? Jo det har de behövt uh, trolla fram de här fysikerna som gör beräkningar den här tiden. att det måste finnas någon, någon substans i, i universum som vi inte kan se men det måste finnas och det är ju ingen som förstår varför de säger det men jag har börjat förstå starkt, långsamt har jag förstått genom att läsa gamla böcker som och, och denna Jakobus kaptein Jakobus kaptein har skrivit en fras som säger så här. så här. Om vi upptäcker en dag att alla stjärnor är dubbla, att alla stjärnor är binary, alltså alla stjärnor som vi ser i himlen har en kompanjon. så so we can dispose with the theory of dark matter. Det behövs inte någon teori om dark matter längre. Mm -hmm. Jag menar ju, jag menar om de som jag snackar nu med, de som kanske läst min bok, jag menar ju att alla känner har faktiskt en kompanjon. Vi är alla massor små alla känner som ni ser har en fru eller en make då, eller vad ni vill. Alla känner som vi ser har en liten kompanjon som snurrar runt det stora. Så att de, de alltså, deras eh är det är en binary system. Alla stjärnor är så. Alltså, nu, idag, så, officiellt så är det helt accepterat att alla våra närmaste stjärnor är dubbla. De mm. närmaste. Men de säger, säger de några som är längre bort har vi inte ännu checkat. Eller vi vet, de är nog kanske singla. Men det är bara för att kanske kompanjonen är så liten som inte ens de bästa teleskoperna kan se den. Så att jag, jag menar att 100% av stjärnorna har en kompanjon. Och därför, logiskt, då måste vi ha en. Och det är Marsch. Våra kompanjoner i marsch. I ekosystemet. Men alltså, att en expert som jag går på. Skaptän, alltså sa då. På den tiden. Att we don't need to evoke. Dark matter. If all the stars are binary. Okay? Mm. Alltså, yeah. Black matter är bara en, en påhitt. Som moderna. Äh, Astrofysiker har behövt. Komma upp med för att För att förklara. Eh, varför nyutslagare verkar inte fungera på långt håll och sån saker Men de, de, de, försöker liksom täcka det här med plåster mm. Ja, visst ju, men de försöker ju hela tiden hålla den här. Mm. Eh, ja, den här astrofysiken som man har nu då. Du du skratta den, men det, det är skrattet. Ja ja, det är det ja, mm. Och inget nytt under solen höll jag på att säga för att det blir ju också så när man när man läser den här eh, boken eh, Heavily Intrig då och, och om eh, Tycho Brahe och, och, och hans jag eh, menar det, det första han gjorde va, det var ju det att, för att på den tiden så var det ju då att då var det ju en annan astrofysik som rådde eller astronomi då, då var det ju det här med eh, Eh, Aristoteles och de här sfärerna, då de kristallina sfärerna. Ja. Alltså planeterna och stjärnorna, de var liksom upphängda i fysiska sfärer, tänkte man då, som var, som var genomskinliga. Och det gjorde ju det att allting, så att säga, bortom månen var ju helt oförändligt då. Det kunde liksom inte hända någonting där, va? Och eh, en dag när, eh, tycker bra. Var ute och gick på natten. Så, så såg han ju en stjärna. En ny stjärna som man inte hade sett förut då. Alltså en, en vad man idag skulle kalla för supernova då. Och då började han ju studera den här stjärnan. Och, och han mätte ju parallax och sådär på den då. Och han kunde ju konstatera att det där var ju någonting som hände. I de kristallina sfärerna då va? Och sen så eh, publicerade han ju eh, de här observationerna då. Mm. Och då blev det ju ett väldigt liv på den tiden då. Så att det motgick ju, gick ju mot Aristoteles uh, idéer då. Men det var ju någonting, jag menar det var ju det. Han, han var ju en där och liksom för han öppnade ju upp då ett, ett, um, att man kunde spekulera kring astronomin då och faktiskt kunna konstatera att det fanns saker som inte stämde mm. med uh, det rådande och vi får väl hoppas att vi kommer dit någon mm. gång Simon mm. <laughs> i våra dagar mm. men det verkar mm. lite trökt om man säger så ja, det, det är det, det, det, är, det som plöts. händer när man, när man lyfter såna här tankar och idéer med, med uh, astronomer mm. idag då det är väl, det är väl en av två saker, antingen så säger de ingenting eh, det blir bara radiotystnad eller så blir de mm. väldigt arga och eh, mm. vi, vi har ju haft en en lång mejldebatt med en, en, en svensk astronom och han mm. han hade inga vänliga ord att säga <laughs> här, nej, att han, hade nej ju... han hade inga vänliga ord och han hade inga bra argument heller nej. Mm. Han var liksom ja. så där han, han svarade aldrig på någon fråga Straight, precis som NASA gör Han blev bara liksom ja. slingrar runt frågan Och vi hade ju väldigt klara frågor Och det ja. de, han, Istället för att svara på dem så kom han upp I en annan argument bara. Det, det är inte en dialog I, i min värld alltså, Vi hade ingen dialog med honom Han bara skrev Allt som de tyckte var och fel och, och hade ingenting att svara på våra argument så det jag menar, det, det tycker inte jag vetenskapligt bara. Mm. Jag Nej det, det är ju inte det och, och jag menar det och, och en, en mängd andra saker som just det här som pågår nu med corona och, och de här totala mediebedrägerierna och så vidare. Det har ju fått en inse alltså att vi, vi lever ju alltså i en modern medeltid Ja. Och det, och med, alltså med medeltid då du menar att vi har liksom en, en, en värld och massor eller en befolkning som är helt förda bakom ljuset då, kring massa saker. Va? Och, det, och det här har man åstadkommit då med hjälp av massmedia. Och, och förr i mm. tiden så gjorde man det ju med hjälp av, av kyrkor och religion och en dogmatisk kring det. Va? Mm. Så och, och då är det väl så att, att så småningom så blir det ju en en, en då eller en upplysning va och det är väl förhoppningsvis det vi närmar oss nu då ja jag har känslan att kanske jag vet inte men man kan ju hoppas så länge man lever att, att någonting drastiskt händer snart för att det är så många saker som har blivit liksom upplysta nu av de fixerna som de gör för att hålla sig hålla makten ja? mm. och det är, det är ingen konspirationsteori det kan väl alla vara med om att vi har en, en grupp människor som försöker styra världen eller är det också eh, vansinnigt att, att tro eh, att det finns en stark grupp av, jag kallar dem bara en, en, The World Mafia mm. det är det, det bara, de har ju varit tillsammans i många år. Men bara det med, med, med The Cold War va? man trodde att Ryssland och Amerika var fäktade mot varandra. Men mm. de gjorde ju, ju bägge två och de, startade, de, de var ju helt koordinerade att starta med idén att vi åker upp i rymden. Men smart, med. det var ju ett väldigt smart psykologiskt grepp. För då fick man ju mm. eh, amerikanerna och Även ryssarna då ja, för... hela världen att köpa det här. Eftersom... Idag, Patrik. Ja. Idag Patrik så säger, ja, jag bryter dig för Idag så säger människor som är emot uh, idén att nazi in, inte åker upp i gymnasiet. Att de inte åker till, på må till månen. Du hör så många människor som svarar. Ja men ryssarna då, de skulle ju, de skulle ju avslöja skulle det är med samma. Ja men precis, det är, det är ju det jag menar va, att, att ja. det var väldigt smart av dem att utmåla Ryssland och USA som löt sig. För då var det ju då att det var ryssarna som ja. skickade upp den första satelliten mm. och hade, ju, hade det inte stämt då hade ju den fria världens press mm. naturligtvis. Slått sönder det tugga det sönder och samman liksom, yeah, Ryssarna påstod att de hade skickat upp En satellit fast det hade de inte alls Det var bara kommunistisk propaganda va? Och sen så funkar det ut andra hållet då, va? att när, när Amerikanerna körde sin månlandning Så hade ju naturligtvis Sovjetunionen eh, Skallat på dem då Om det inte var så va? Så det var ju ett sätt att få alla att köpa de här händelserna Och det funkar ju än idag mm men Sputnik var ju helt komisk. Alltså jag, jag ber lyssnarna att bara leta på Youtube om uh, uh, sådana här TV reports när Sputnik åkte över Amerika. Och hela Amerika var i panik. Och de trodde att ryssarna nu skulle kanske sätta en atombomb på Sputnik och den var som helst. Och det var panik då. Alltså The Race to Space startade med panik. Det var inte någon Eh, va? underbar åh oh, vi har det är så bra att vi kan skicka upp det startade med panik med, med rädsla igen mm. ja, för att ibland så tänker man så här. Eh, ja varför skulle de ha fejkat NASA då? det är en jättefin sak att vi åker upp i rymden det är inte någonting som, är, som skrämmer oss men, men det startade med en skrämselhistoria med Sputnik som skulle då kunna ha en atombomb på och slänga den var som helst. Mm. <laughs> och atombomber var ju gjort på precis samma sätt. Med falska bilder. Det, det finns ingen atombomb. Men, men det kan ju människor fortsätta tro på om de vill. Att det finns atombomber. Mm. Uh, så de håller på så här med alltså, fruktansvärda då Som är atombomber. Sen fantastiska maskiner som åker upp i rymden. Och det är ju ingen som kan, kan, kan uh, Compete Med deras det är Ingen som kan göra det själv någonstans Varför har inte Sverige en liten uh, Rymdindustri uh, uh, Om det är så lätt att åka rymden Varför åker <laughs> De sänder ju då bara på Cape Canaveral uh, Och sen i, i Ryssland I, i Långt borta In the middle of nowhere eller fransmännena sänder det i Koro, i Goyarna, mitt i djungeln, där ingen kan komma till. De, de håller på så här, va? Med att vi ska bara tro på bilderna. Vi ska tro på bilderna. Mm. Och det... Ja, precis. Det, det stämmer ju väldigt, det rimmar ju väldigt dålig, dåligt med övrig utveckling. Liksom. Så jag, jag satt och kollade på något program om, om Mount Everest här om dagen och nu är det ju liksom Eh, hundratals personer som bestiger Mount Everest varje år. Va? Mm. Men, men ja. Jag vet inte när det var som man besteg det första gången. Vilket år var det? Nej det, det, ah, ja. det, det Men, men eh, jag menar på 60-talet så var det ju inte många som hade bestigit Mount Everest liksom. Mm. Eh, och... Eh, och sen så Jag menar det var någon som Flög över Atlanten Första gången va Och nu mm. så går det reguljärflyg Över mm. Atlanten mm. Och så var det någon som Åkte till månen mm. För första gången På mm. 60-talet Men det... <här> det Det kan man inte klara Med dagens teknik För det var väl någon sån där NASA snubbe Som sa att We lost that technology <laughs> Nej men Patrik, har du hört det sista? Har du hört det sista? Det sista pronosa. De har några Nej. dagar sedan. Några dagar sen så säger de så här. De har ju på att planera att åka tillbaka till månen, vet du. Ja, det har de väl gjort så. Ja Men hör. <laughs> de säger, vet du vad de säger? Uh, tyvärr så är det development av våra spacesuits. Alltså de är kläderna som astronauter har is very much delayed och vi, de kanske inte blir färdiga till, till 2025. Så att, så att hela operationen att åka tillbaka till månen blir, blir postponed. Alltså det, det, det, kommer, det kommer inte att hända i, i nästa två år, men för att, på grund av att de inte är och klarat att göra en bra spacesuit. Mm. På grund av gymdräkterna Gymdräkten. alltså. Ja, men, gymdräkterna är problemet nu. Men man vad, vad säger att de, de här? De 50 år sedan hade de rymdräkterna som fungerade. Jag menar, de, de, de, de, de skojar med oss till ja, sådana ja, middag grad. Ja. Vad skulle du säga Martin? Uh, jo, jag tänkte att de här uh, uh, rika personerna som har möjlighet att åka upp uh, som rymdturister nu. Jag har kollat någonting på, på det, här, Simon. Ja, det är ju Richard Branson och Bezos då, som har kappat med att åka upp rymden i rymden. 80 km som är under 100 km. <laughs> under under km ska vi göra Carmen Line. Då de säger officiellt ska rymden börja där. Ja, det, det, det kan jag tro på ungefär. Det, det finns inga molekyler där som du kan putta på. Så därför åker ingen raket och åker längre upp än 100 km. Men Bezos skulle ha åkt upp till 80 km. Och eh, Branson, han skulle väl ha åkt upp till 100 då. Och sen droppat ner. <laughs> Va? Mm. Liten turistflyg upp i rymden i några sekunder och sen kommer tillbaka och landar. Ja, mm. det, man, ja det är väl Ja, det kanske är sant så att de gjorde det. Men jag menar det. Nu är vi 2021, va? Det skulle ha varit... Vem som helst skulle haft en bil då som skulle gjort detsamma nu. Om, om det var sant att de åkte upp i 1969 till morgonen? Ja, visst. Mm. En, en rolig... Ja, jag tänkte bara... Ja. En, en rolig där med rymdprogrammet är ju det här att uh, USA och Ryssland är ju på pappret och militärt sett uh, bittra fiender fortfarande idag då, att Putin är ju den farlig. Men... Uh, när det gäller rymdprogrammet då så kan man ju skicka astronauter från USA till Rysslands uh, uh, rymdutskjutningsställe uh, Och uh, ah, ja, komma bra överens. Alltså var, Star uppe, City. Ja, Star City. Alltså vara uppe på den här ISS-färjan Färjan, och vara jättebra kompisar och sjunga låtar tillsammans och allt sånt där. Och, så det är, man ser ju tydligt den här Agenda 21-agendan uh, där i rymdstationen. Mm. Du, du, du vet att rymdstationen inte har någon amerikansk maskin som kan åka och göra service på den. Mm. De, de, de, de, de litar nu bara på ryssarna mm. med deras gamla gamla maskin som heter, vad heter den nu? Uh, vad heter deras? Ja, de har en vektor då, de har en raket en, en, en som kan köra upp tre astronater i omgången i Star City från Star City. Så att Amerika säger då att eftersom Space Shuttle, de stoppade Space Shuttle i 2011 var det va? Mm. Stoppar den här maskinen? Varför stoppar maskinen om den fungerar så bra? Okej, okay, men de har ingen äh, maskin som de har kunnat gå upp och, och, och hälsa på äh, de här som ska åka runt i rymdstationen. Det har inte Amerika just nu. Då, jo, eller om man ska har börjat Kanske sända någon Någon som, som ska fungera Men det är bara sager Ja det är bara sager ja, och det är väldigt tramsiga Sager också alltså, Men jag tänkte på det, jag får nog rättare där Simon För mm. det, det, det, det, det fanns ju Bob och Doug de åkte ju till äh, Rymdstationen på Elon Musks äh, ja, ja ja då. ja <laughs> Nej, men det är ju så alltså det är ju så, alltså detta är bara sager det är bara trams det är liksom det, det är reality show för för vuxna som Precis som blir väldigt arga om man inte säger att jultomten finns. Och jag menar, det, det är ju så. Det är väldigt jobbigt, alltså, att, att konfronteras med sånt här. Att det finns såna här vansinnigt stora lögner i världen. Mm. Men det gör det. Mm. Och det blir inte bättre för att man vägrar att att ställa sig de här frågorna att man vägrar att undersöka det, att man bara, ja nej det är bara Trumps konspirationsteorier. det som jag, jag, jag hörde ett så bra citat att lögner eller alltså sanningen kan svida oerhört ibland alltså. det kan vara så jobbigt att oh, ja. konstatera vänta låt mig bara ta detta nu att alltså sanningen kan svida oerhört det kan vara så himla jobbigt att konstatera att vissa saker faktiskt är sanna som man inte har trott har varit det. Va? Det kan vara otroligt psykiskt besvärligt att göra det. Mm. Men man repar sig. Och man mår mycket bättre när man väl har gjort det arbetet. Mm. Men lögnerna däremot, om man lever kvar i lögnerna, de förtär dig långsamt. Så det är faktiskt ett mycket bättre alternativ <laughs> ja. eh, att, eh, jag är helt enig med dig ja yes Så och är det. och det är, och det blir väldigt också man blir väldigt frustrerad och och, och se och konstatera detta som jag sa tidigare det här att vi, alltså, vi lever i en, en modern medeltid va? och hela 90-talet. 1800-talet var någon som kallade det för avupplysningens tid. Och det tycker jag är väldigt träffande för att mm. så här var det inte på slutet av 1800-talet. Mm. Då, då, hade, då hade man bättre koll på, på vetenskap och fysik i väldigt många frågor än vi har idag. Va? Och, och hade man... Försökt att sälja den här idén om att en, en, en gasexpansion skulle kunna driva någonting Uff. i rymdens vakuum. Va? Driva mm. någonting framåt. Då hade man ju blivit utskrattad. Va? För att det, mm. det hade man inte köpt på den tiden. För man hade, man hade en, en, en, en korrekt förståelse för hur den här fysiken fungerar va? Med, med, med gasexpansion. Men det har man ju inte idag då. Utan idag så är det då så väldigt självklart att någonting som absolut inte fungerar gör det då. Det är rekyleffekt förstår du Patrik. Ja. Du, du, du kastar ut någonting från en raket och så åker den framåt. Du kastar ut några molekyler om, i sekund. Ja precis men de här, jag menar en... en, en... En raket och den, den kan åstadkomma då en gasexpansion eller en mole, molekylärexpansion. Och det som händer då det är ju att, att molekylerna tillförs energi och de börjar röra sig fortare. Och det gör att de, att de expanderar. Eh, eller, eller att liksom den här gasen då expanderar. Men om den inte har någon atmosfär som tar emot den, om den inte har någonting att expandera mot va, då då gör inte gasen något arbete. Nej. Då, då blir det ingen reaktion Motreaktion då Men det är det att man, man har varit så, så skicklig på Att, att äh, äh, kärnfätta människor Med de här dogmerna va mm. Som, som äh, Det är ju sån här Falsk logik va Eller, eller sofism då ett, ett, ett argumenterande Som egentligen är helt felaktigt då Men det, det låter äh, mm. Förnuftigt då Mm. Anledningen till att man kan sälja in det, här, det tror jag är ju den, den starka ändå tekniska utvecklingen. Även om de här sakerna då, att vi är i och sånt inte är sanna så har vi ju ändå ganska avancerad teknik. med vad är det, Man skapar ju tåg där i slutet av 1800-talet och bilar och telefonen, och telegrafen. Mm. Och det är ju sådana här tekniska uppfinningar som fungerar men som människor kanske men inte förstås sig på tekniken bakom och då bör man ha någon sån här vetenskapsman eller forskare som kan förklara för de, de andra som inte har tiden och att sätta sig in i allt det där och då blir det att man skapar en, ett förtroende för sådana personer och sen har man utnyttjat det här förtroendet då genom att leda in människor i lögner den vägen då. Ja men precis så. Det, är, det är väl liksom det här kan man göra det ena så kan man väl göra det andra liksom, mm. jag menar kan man göra flygplan som flyger över Atlanten? Ja men då kan man väl skicka upp saker i rymden också och här liksom det blir... Mm. Ja jag tror också det, det det ligger mycket i det du säger där Martin. Mm. Att, att, och sen, sen också det här då att man att man gör ju lögnerna så stora och upprepar dem så mycket att då blir de verklighet va? Och sen så får man då en hel uh, hop med människor som uh, som som köper de här lögnerna och tror på det och, och skapar sig en karriär baserade på dem va? Mm. Och då är det ju ännu svårare. <laughs> ja, ja. Och, och, och man delar ut Nobelpris. Och... Men som du säger på det tar tid. Sant? Jag kommer ihåg en kille som jag kände några år sedan som trodde att satelliter fanns. Ja, ja men exakt va, ja, ja, visst. Ja, jag får verkligen eh, mm. krypa till korset där om man ska tycker det va Och det var liksom, det var ju också ett, ett, ett exempel på hur, hur jobbigt det kan vara att, mm. att konfrontera de här sakerna Och verkligen, mm. alltså det är ju en, det, det, är någon, det är en märklig grej va, det är någon slags mental spärr va? Det var mm. någon som pratade, jag menar det är ju det här, vi känner ju till det här begreppet kognitiv dissonans va Ja men sen var det någon annan som, jag hörde något annat nej, inte, och det var liksom kognitiv threshold. Äh. Och det kan man ju se va att många, många kan ju liksom konfronteras med vissa lögner och slå hål på dem. Va? Och mm. se att nej men det där stämmer ju inte. Men sen så är det helt stopp mm. vad det gäller andra saker då. Mm. Där, där, är det, där, där, tar, där kan man inte gå. Mm, Nej, men jag, jag, jag är säker på att uh, de flesta som lyssnar uh, nu uh, tror på att det finns satelliter. För att det är ju det som ger oss GPS och ger oss uh, tv-kanaler och allting, va? Men mm. tänk på detta, människor. Alltså, det finns ju no några saker som vi vet säkert. Ja? Det är att vi har meteorer som kommer in i, i vår atmosfär hela tiden. Ibland så är det stora meteorregn i vissa punkter i världen. Och det har jag också, det ska, nej det har jag inte Det i min bok, det ska jag göra i min andra bok. Jag ska visa precis varför det finns meteor, showers, meteor showers i vissa platser i världen. Och det är på grund av att Mars och, och, och, och, och solen kryssar varandra, deras... Om på kris och varandra. Men i alla fall, eh, vi vet att det, det regnar hela tiden in metorer in i vår atmosfär. Och tack och lov så blir de upp. De, de, de kraschar inte i husen. I våra hus. Väldigt, väldigt sällan. Det ska finnas några metorer som man har upptäckt. Men ja, de kanske är, är sanna. Men i alla fall, det regnar hela tiden in i vår atmosfär miljoner av metoder. De alltså går rakt in i vår atmosfär. Hur ska då våra man-made satellites av NASA åka runt år efter år efter år på vår lilla jord som är bara 40 000 i omkrets? 40 000 km omkrets. Det är liksom en väldigt liten liten del av enorma rymden. Det regnar stadigt in meteorer in mot världen. Hur skulle de här satelliterna någonsin kunna överleva mer än några minuter? Nej, de, de åker runt år efter år. I våra himlar då. I olika höjder, säger de. Geostationary satelliter ska vara 36 000 km av altitude. Och de ska då liksom vara sitter över en viss, kanske sitter över Stockholm eller Paris eller Rom, men jag vet sig. för att de sänder de här satelliterna upp och klarar och bromsa dem. kanske att de går precis i den hastighet som behövs för att hålla sig eh, över en viss eh, plats i jorden. Det, det är sådana berättelser vi måste alltså eh, köpa. Vi, vi köper det. Vi köper det mm. för att det, det är NASA. Det är ju de här fantastiska den största vetenskapsmännen vi har på världen som, som säger det här. Det är inte vara lugn. Nej men precis Och Det finns ju många sätt att, att slå hål på det här med, med satelliter. Alltså att det, det, det kan... Och, och jag menar, det är absolut det, det hårdaste beviset eller något så att säga, Det är ju det att det överhuvudtaget inte går. Det, alltså... Vi har ingen teknik för att skicka upp någonting i omloppsbanan. I alla fall ingen känd teknik då. Va? Det är väl om de har mm. utvecklat uh, flygande t Så skickar upp dem om. dem. Men, <laughs> mm. <laughs> men, men, ja, men du, kan, du kan inte få upp någonting medelst en raket. Medelst en gasexpansion. För att den, den kan inte skapa framdrift. När atmosfären blir tillräckligt tunn. Va? Så dels så har vi det. Och sen så har vi också det här med. Alltså, och det är ju ett sätt då som man, man använder för att, att, att styra våra tankar och att, att luras då va? Det är det att man, man tar någonting som är självklart som alla kan konstatera. Och vi kan ju ta och, och göra en, en eh, parallell till det här med, med, med virus och sjukdomar va. För då säger man så ja, så säger jag ja, det finns inga virus, det har man aldrig kunnat bekräfta då va? Ja då kommer du, ja men vad är det som gör att folk får influensa och... Mm. förkylning och, mm. och sådana här mässlingar, va så då blir det som en bekräftelse va det som man kan konstatera men, men, men den här saken mm. den, den visar ju inte att det är virus som gör detta mm. utan men, men det är ju det som så, det som händer i, i, i människors hjärna då, va? och, och vad det gäller satelliter så är det ju samma sak där då va? att ja nej det, det går inte att skicka upp några satelliter. Ja, men vad, vad, vad, hur, vad är det som, hur funkar det här med GPS och, nice. och nice. tv-sändningar? Och, och sen är det ju faktiskt så också, man kan ju se de här satelliterna röra sig mm. över hippa. Mm. Ja, men där är, det, det är ju igen då att jag, alla vet ju att GPS finns och fungerar och att, att vi har tv-sändningar som alltså man kan plocka upp med en parabolantenn och vi vet också att man ser eh, ljus röra sig över himlen va. Så det här är ju, men, men ingenting av detta bekräftar ju satelliterna då va. Men det har man ju fått så får man ju människor att tänka då va. Men när man börjar titta på det då, och man gräver ner sig i de här frågorna så ser man ju det att ja, det fanns ju många välfungerande positioneringssystem innan man började påstå att, att det behövde satelliter för att göra detta. Va? Det var låran och DECA. ja Så att det här med GPS det är ju liksom en, en upphottad eller kombinerad version av dem skulle jag vilja säga. Då. Och, sen så, och samma sak med, med tv-sändningar. Eh, på långa avstånd då, va? Då, då då låter man alltså eh, radiovågorna studsa på atmosfären och sen så plockar man upp dem med en, en, eh, en parabolantenn. Då. Du, du kan gå på en officiell amerikansk eh, website av eh, kommunikationer som säger att 90%, 99% av alla eh, tv-sändningar och sånt är... Eh, är med... Ja, nu går ju allting med kabel, om det är det du tänker Med kabel? På. Ja, kabel. ja så var det ju inte förr då. Då hade man ju faktiskt mycket mm. paraboler och så. Men det har ja, ju blivit... och då, då, då fungerar det radio och sånt. Ja, radiosändningar, ja, FM, men jag, men jag menar ju att man kan ju göra tv-sändningar i atmosfären. Mm. Man behöver inga satelliter för mm. att göra det. det är... och... i studser. Ja. Eller alldeles innan Ja, var... Och sen så också, bara när jag så, så har vi ju det här med de här prickarna som rör sig över himlen. Då, va? Och, och då är det ju så att det, de där har ju funnits i alla tider, va? Och de, de, de har till och med ett namn. De kallas för Near Earth Objects ofta. Alltså, det är ju eh, asteroider som ligger i omloppsbanan runt jorden. Precis. Och då är det ju så att, ska du se någonting eh, röra sig över himlen, ja. Då behöver det vara några kilometer. Eller i alla fall några hundra meter. Det behöver vara ett ganska stort objekt för att ska kunna se det. Eh, när, när solen, solen strålar reflekteras på det. Då. Så att det är ju ganska orimligt att man skulle kunna se de här små satelliterna. Ja. Ja. När solen skiner på dem. Mm. Men sen ja, men... finns det ju några, några eh, sådana här ljusfenomen som är rätt luriga att förklara. Så det är den här ISS till exempel då. Mm. men ja, eftersom vi om vi går tillbaka till bevis nummer ett då eller som, som motbevisar det här med att man kan skicka upp någonting i rymden överhuvudtaget, det vill säga att raketer funkar inte där uppe det vill säga att de, de funkar de skulle kunna brinna naturligtvis eftersom man kan ha med sig ett, ett eget syre men en gasexmation kan inte skapa någon framdrift men om, så att och, men då, och då får man ju faktiskt titta på andra förklaringar på de här ljusfenomenen då som man säger är ISS. Och där hade väl du li, lite intressanta tankar kring vad Simon? Ja, alltså det, det, det, det, det kan vara olika sätt man kan göra en sån sak som, som en, en, en ljusblick som åker förbi på den tiden som de här ISS websites äh, säger. Mm. <kör> För att ähm, jag, har, jag har ju sett den från min trädgård, den här prickan som åker förbi. Och först och främst är jag det, jag kommer ihåg jag kom, en gång så såg jag, jag har tittat ofta, ofta på ESS som skulle ha då, man kan gå till en website och säga, här kommer den över rum. Oh, det här och den här dagen på denna tidspunkten. Ja, tidspunkten var ungefär riktig varje gång men en gång så såg jag ett flyg som, som kryssade den trajectory vad heter det på svenska som kryssade alltså ISS va och, och flyget och den pricken det faktiskt inte vara det verkar som flyget var nästan högre men jag menar det, det var inte någon synligt, det, det, det var en väldigt klar himmel på den, den dagen och så det kan då alltså vara en helt enkel alltså de har nu de har nu eh, NASA säger själv att de har eh, drones som kan åka i 700 kilometer i timmen i ungefär i höjd eh, 20 km. 20 km är dubbelt så mycket som ett flygplan ett, ett vanligt eh, turistflygplan eh, och, och då beräknar jag kan det vara så att från den himmel som jag ser nu så gjorde jag en beräkning eh, det tar alltså sex minuter för att denna pricken åker från en sida till den andra av min himmel här i rum och kan, om det är så är att den åker i 20 km höjd och i i km himmel ska det stämma ja det stämde så att det kan ju vara bara en drone, sol de här drones är sol. De har soldrift. De har solpaneler. Så att de kan åka så länge som helst. De kan vara uppe i 50 år, säger de. Mm. Eller, eller fem år. Nej, förlåt. Fem år. De kan vara för uppe fem år före de behöver randa och recharge. Men i alla fall. De har drönar som kan åka 700 km/t eh, i 20 km eh, höjd. Mm. Det kan ju vara en sån drål bara Och på den drålen kan du göra vilket som helst pixel Det är sådana här LEDs Som kanske tecknar till och med Den här formen som kanske några Astronomer klarar Men jag menar Jag har ju tittat på så många astronomiska Bilder av ESS, de är alla Annorlunda, det finns ingen som liknar Någonting, de är alla helt Ständigt annorlunda, fruktansvärt Blurry, man ser nästan ingenting men eh, jag har ju själv ingen ledeskop som kan eh, fotografera det här. Men det är bara en prick som åker alltså från en sida till den andra av din horisont. Och den, den, den är alltid samma samma, samma styrka och finns ingen flickering. Och det ska vi tro då är det en sån här stor ISS-maskin med panel då som riktar dig mot solen. Mm. Mm. Men jag, jag, har en, äh, ja. Ja, jag tänkte fråga <coughs> dig Simon där, för jag läst, eller har läst i alla fall att det var det på 1800-talet så börjar man få lite koll på de här asteroiderna som befann sig mellan Jupiter och Mars det var, och då benämnade man dem till en början planeter. Mm. Äh, men sen så, blev så, sen så blev det så många så att man liksom fick uh, hitta en annan benämning så att det blev asteroider istället. The main uh. asteroid belt. Det kallar de the main asteroid belt. Den mm. okay. yes. som okay? mm. ja. uh. är mellan Mars och Jupiter, okej? Ja. Mellan Mars och Jupiter. Min fråga är då för, <coughs> för de här Near Earth-objekt som ska vara närmare för de ser mig här på jorden och de rör sig på himlen så de kan ju inte vara så långt borta som asteroidbältet då. Men eftersom man har då katalogiserat de största i asteroidbältet så borde man ju ha någon form av katalogisering på de här som passerar nära oss. Och vi kan se, eller, eller skulle det vara sådana här asteroider som bara kommer in en gång och sen så passerar ut igen så att det inte finns någon katalogisering av dem då. Det finns så många, så många så många som du vill bara, Det så många som helst, och som mm. åker i och, och, några kommer tillbaka på uh, samma stund. Några är, uh, ja, kommer och försvinner. Precis som kometer. Kometer också. Det finns. Ja, hela historien av kometer har jag läst, alltihopa. Kometer är några, några som kommer tillbaka regelbundet. På några som bara kommer förbi en gång och försvinner. Och, och men, men där har jag liksom, där har jobbat väldigt mycket på. Hälsoskomet är den mest kända kometen, va? Mm. Och eh, den säger, den har, den har de aldrig förstått. Varför den är så konstiga. De kommer, den kommer tillbaka ibland. Enligt. Astronomerna, alltså enligt officiell astronomin, kan den komma tillbaka i, eh, efter 76 år eller efter 77 eller efter 23 eller efter 79 år, okej? Okay? Mm. Om du gör medeltalet på det så blir det ungefär 75,6. Ja? I, i, I våran äh, tycosium som Patrik och jag har, har gjort så har jag lagt in här äh, och gjort att den kommer regelbundet tillbaka varje 25,6 år. Ja. Så den den kommer tillbaka nära jorden varje 25,6 år. Mm. Och det, det stämmer med en gammal lista som de gjorde i 1800-talet. För att de hade sagt på det här att den kom tillbaka faktiskt ungefär varje, varje 26 år. Och... Uh, det, nu, har jag ju bevis, nu har jag till och med gått tillbaka till så långt bort som 135 före Kristus, där det var en historia om han som var en, en stora um, den stora musta i mot romerska riket skulle ha född på den på det, i det året det 135. Och ja, mycket riktigt på min på våren så kommer uh, till, Halle tillbaka 135, före krisus. Så det, det, det är så intressant för att med teikosium och med teikosmodellen så kan vi till och med konfirmera saker som ingen någonsin har kunnat förstå. För att de sa det sägs inte att det var Halles som var uh, 185, före krisus. Det sägs att uh, den kom många år 35 år fel liksom. det här är 15 år av men um, våran täckhållsjön börjar bevisa jag alltså, säger jag kan alltså hitta böcker som säger att de såg en jättestor komet på den i, på det året och uh, uh, den beskrivs då inte den är inte inne i listan av, av kometer i moderna lister men det var här kommit enligt min uh, modell. Det var här kommit. Så det, det här är ju liksom komplicerat. Man måste lägga, man måste in i uh, man måste ta öppna ta som tittar på hur här uh, går runt. Och den går runt i en ring. Rund ring för sen den gör också uh, kring det va. Precis som alla ja, och, precis och... som andra alla, alla andra gör andra det Ja just det. Och, det där, och det där gör ju också Simon att, att härligst kan ju enligt den banan som, som du postulerar och som stämmer med äh, äldre lister och så vidare så, så kan ju då härligst siktas flera gånger när den äh, kommer förbi jorden va. Precis. Men då blir det ju ett problem då om man ska ha den här... Äh, Newtonska banan eller den som han, Sir Halley, mm. satte fram då. För att enligt den banan så kan ju Halley bara synas en gång. En gång och, då, och in, ja. in, inte ett år efter eller ett år före. Nej, nej precis. Och då blir det ju så då att, att... Och det kan man ju se då på vissa äldre kometobservationer. Ja, här ser man en, en komet eller ett par kometer... Precis i samband med Hallis då. Men man eh, anser inte att det är Hallis då. För det Antingen... har ju redan kommit och gott va? Ja, precis. Antingen ett år före eller ett år efter så har det varit alltså, eh, observations av andra kometer. Som de, de sa, det var andra kometer bara. Men det var alltid Hallis. För att Hallis gör en kringla runt jorden så att man kan se den ett år före. Sen året den kommer närmast och sen året efter. Men det måste man ju titta på vår, vår simulator för att förstå hur det detta går till. Ja, precis. Men jag, jag tänkte också för att, att knyta an till den frågan som Martin hade där: Om, mm. om det här med nerearth-objekt och är de inte katalogiserade? Och då gjorde jag så att då sökte jag på nerearth-objects och kom till Wikipedia. Och där finns det en väldigt fin graf här där man kan se. Uh, så att det, det finns ju Rätt många Near earth -objects Katalogiserade mm. Mm. Och då var det så att uh, Innan Ja, innan uh, 2000-talet ungefär så, så hade man inte upptäckt så många För man kanske inte hade letat så mycket för dem Och, och, och det verkar mm. ju så Men det finns några av dem, De enda man kan se med blotta ögat då Det är de som –är större än en kilometer. Då. Mm. Men sen så har ju det här upptäckten av Near earth Objects exploderat, ser man på det här diagrammet. Då, för att Nu är man uppe alltså totalt över 20 000 Near earth objekts eller asteroids. Då. Så det mm. finns ju mängder och sån här. Så att jag, menar ett, ett, jag, jag tror det är att det här med Sputnik och en del andra satelliter. Då, då tog man helt enkelt ett neröth-objekt och så kallar man det för en satellit. Och så sa man till människor att mm. titta och gå ut och titta på Sputnik nu när den kommer. Och här kan ni höra radiosignalen också som den sänder ut. Då. då sänder man ju bara ut en... en uh, en, en, en radio som, som uh, stötte på Skywave, och så kunde ju radioamatörer lyssna på det där och mm. konstatera både med ögon och öron att det fanns en satellit där, minst han. Ja. Så det är ju så, det är, ju liksom, det är typiskt som man gör när man skapar sådana här lögner: att man tar någonting som människor kan bekräfta, och så mm. säger man att det är en bekräftelse på den här lögnen. Mm. Men det är ju inte det då. Men har... så, så, och jag med, det är ju samma sak som man gjorde med månlandningen också då va. Ett, man börjar snacka om. Ja du vet. Man satte ju reflektorer på månen va. Och det är de som man använder för att göra sån där laserranging mot månen då. Det vill säga man skickar, skickar laserstrålar på månen och så får man en reflex då va? Men det, blir, det som blir lite pinsamt då det är ju det att. Sån här avståndsmätning med laser, det gjorde man ju redan innan några månlandningar hade rum då. Det finns en från 1963 eller vad det är. man Nej, 1946 gjorde Alltså det var 1946 kanske var första gången. Ja, det var inte den. Dutsedrum, radiosynande från månland. Ja, jag checkade upp det här om Jag tror det var 1946. De måste stå sent senare från månen långt före månaderna. Då, då, då så fortsätter man få, ja men du vet, hade inte, om man inte hade placerat de här reflektorerna, så hade man inte kunnat göra de här med, avståndsmätningarna då. Men det är ju en lögn också då. Nu, nu, nu vill jag vara vara äh, precis. Ja, just det, liten översättning. Det är Project Diana. Mm -hmm. Wikipedia. Gå till Wikipedia project diana okay uh, the project diana named for the roman moon goddess diana was an experimental project of the u.s army signal corps in 1946 to bounce radar signals off the moon and receive the reflected signals 1946 Grabber. yeah okay och, och, och om ni går så är det en stor det finns en bild här på Wikipedia Men and The project är en rider Antenna, en jättestor antenn en jättestor mm. antenn då som de hade på den tiden 46 mm. Hur många år, år som helst Före månlandingarna stöds de eh, Radiosynande på månen Men det är väldigt få människor som, som vet Som är klara över Yeah. De, de, de, de, för det är en, en, det är en annan sak som så många människor som är emot idén att, att, att, att, att de hade åkt till månen. De säger, ja men nu stöts är vi ju radio signaler på månen. På thanks to the, den här lilla panelen som uh, Buzz Aldrin skulle ha, ha satt med på månen. På månen. En liten, liten panel ja, som de visar en på. En liten dem. attaché med några prismen i. Ja. <laughs> Och den ska vara den som studsar signalen tillbaka till jorden. Den lilla, lilla panelen som han satt nere på månen Jag menar, det, det, är så, det, är så, det är så barnsligt bara. Mm, Att tro på sådana saker. Nej, de har studsat signalen till morgonen sedan 1956. Mm. Ja. Mm. ja, det är en uh, dum värld vi lever i som brukar säga, Simon. Mm. Mm. Ja. ja. Börjar vi bli klara? eller? Ja, det tycker jag väl. Mm. Och. Uh... Jag vet, det är väl inte många människor som orkar höra på oss. Är... <laughs> <laughs> ja. Nej, men det viktigaste budskapet som vi har i den här podden, det är väl att Uppmuntra människor till att börja tänka själva och ta reda på saker själv och kanske inte köpa mm. det här vi har fått serverat för oss hela vår livstid via skolan och media. Mm. För det visar ju sig då att när man börjar sätta sig in i de här sakerna själv och titta på äldre litteratur, dokumentation och så vidare så visar det sig att det stämmer inte. Nej, är inte bägare. Mm. Nämligen. Mm. Ja, hej. Det har varit trevligt att prata, prata igen. Ja. Det var ju länge sedan vi gjorde en, en trio som, som denna. Mm. Och tack för att du bjudit in mig. Ja, tack. Trevligt att ha dig med. Och det är ju du som är anledningen till att den här podden existerar från första början. Annars, annars hade vi inte haft någonting annorlunda än alla andra poddar och, och förmedla. Ah, Okej. Okay. Ja. Det... I, mean, I, I, I love you guys. Ja? Många kramar. detsamma ja, då kan vi säga hejdå till lyssnarna här och på mm. återhör. ja. Ja. återhörande Ja. Tack för att ni har lyssnat. Mm. Resolving your problems It's good to see you Making some progress Some progress shit to the side. Good to see you, shoving bullshives to the side. Dice to the side